Salavata dhe selamet për shëndajtjet më të mira Më të plotat të pëndër prera Minjerion më të mirë Muhamedin Alehi Salatu dhe selam Shokove të ti, familës të ti Dhe shdove simtari cili e ndjek Rrugën e ti më të mira Dhe në ditën e fundit e kësaj bote Të ndërua vezër Filuam këtë varkë të rritë e ligjaratave Ku Folëm për Rëndësin që kanë veprat dhe punët e zemrës Dhe Kujdezi që ka kushtuar shpalja kësaj hapsire ku vepron zemra mes veprave të shumëta dhe pasta i filluam që të flasim për veprën e par që e s'gjodhëm nga grumbulli veprave të zemrë dhe folëm për sinceritetin. Sot do të përmbyllim me sinceritetin dhe do të përmendeve disa prej rasteve të, të pareve të muslimaneve se si ata i ruanin veprat e veta dhe mundoheshin që veprat të i bënin sincerisht për hirtë të zotit Gjelle Gjelalë. Pasat të të vazhdoj me lejnë Allahu të bane kjo vëtjala, që të flasim për punët të tjera të, të zemë, si kur që është e radhës që të flasim për bindjen, për bindjen në Allahu në Gjelle Gjelalë, të vazhdoj me lejnë Allahu të bane kjo vëtjala në kohën e vetë. Fallëm në ligeratën e fundit për disa prej skenave dhe fragmenteve pra shkoqitjeve nga jetët e musliman Se si ata vepronin dhe mundoheshin gjatë veprimtarisë të ruanin veprat e veta. Dhe kjo duhet të jetë zakoni besimtarit që të vazhdimisht mundohet që punët që i bën të i bën për Allah dhe mos i bën për hallkë, mos i bën për sytë e njerëzve, mos i bën për rritje sociale, por të i bën vetëm për kënaqësinë e Zotit të vet Subhanahu wa Taala. Përmendom disa përsëkëna do të përsërisin që ta lidhim vargun. Përmendom se siti të parë të muslimanëve kishin Shumë kujdesi në gjdo vej për të vetë Të bënin punë me njetë Pra mos të shkojët dikon Mos lëvizët diçka Madhja dhe fjalët që i thotë Në mellisë të thjeshtë Mos të jenë ashtu kuturu Po të jenë pra, pra të shëshruara me njetë Pra të jetë vej për e shëshruar Me njetë për hirtë Allahu Gjelle Gjellalu Sikur që tha imam Shafi Aiyu Rahimahullah Hadithi mëj madh I cilë nuk lë kapting të veprimtaris pa ndryh, është hadithi pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Këto punë të shohën sipas niyetit. Dhe krejt çka shtetë njerëzit nga niyete, i ngrituri është me niyet, i zbrituri është me niyet. Atë çka Allahu gjallë afron afër vetës së shkakut e niyetit të tij, dhe atë çka e largon rrugën nga Zoti shkakui, në jetën e prishës së niyetit të tij. Për më tepër pastaj ë uh, nga skenat e të pareve të muslimanëve se si i pshehni në veprat pra e para si e qëqronin një jetin e dita se si i pshehni në veprat e veta që musë të ashohe dikush ma dje i pshehni edhe nga familjarët e vet si ku që dhe ashojim sot me rejna lau të bareke u etera një pies nga ashojim e na mazit të uh, natës të, të tëre andaj do ashojim me rejna lau të bareke, të bareke e trejta përmendëm se si i pshehni edhe veprat e larta si ku që është lu Tallaahu Jalla Jalali. Dhe përmendëm se kur bënin luftë disa brejtëre i mshëfnin ftyrat e veta, që mos të dihet kush e ka bën. Dhe kërkonin që mos shkruhen në polisat e, e shtetit musliman, që mos të nijën tek tek njerëzit por të nijet vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj përmendëm se si ishin të sinqert gjatë sadaka. A ishin do sinqert nga në sadaka dhe nuk donin që sadakan që e japin me edit fukaraja kush e ka dhënë. Sikur që është e kundërta sot komplet që njerëzit nuk durojnë që sadakan që e japin pa edit marrsi kush e ka dhënë. Por nuk doin që ai që merr mos më ta dië kush e ka dhënë. Doriko që ishte kundërta të parë të, të muslimanëve, ata ishin më të kujdesshëm që çka do të jap me kusht mos ta dië ai që ia jep, çka e merr që uni ja kam dhënë kjo duke ruajtur sinqeritetin e Allahut xhelle xhelle xhelalu. Pastaj e pam se se si ata kur lexonin Kur'anin apo msonin hadithe te pejgamberit alayhi sallallahu selam, rend nga kjo e, e nga ky ndikim i leximeve, ato do njeher qanin. Dhe kur ju vinte me çaj te fshehlin, e, e kunderta e cila bëhet në kohën ton ku njerzit e shfaqin te çarrut, e shfaqin se ato qajit është emocionuar për the e këto marrë, ato e kishin të kundërtën, madje e kanë disa veptore se e shtinin tek aimën duke qesh. Ka shkë më zort, vetëm, vetëm më vetëm mos vorej se është duke është duke çaj. Kjo çka e përmendën liqëratën e kalua. Etanena ka mbetë disa preskenave që kanë të bëjnë me disa prej veprave se si ata i fshehin. Dhe kjo që argumenton se të parët e muslimanëve, definicionet që i marrën teori, teori, këto i kanë pasur në praktik. Dhe kjo ka qenë cilësia më pandashme e sahabeve, tabi inve, tabi, tabi inve. Na e tabiineve, e tabi tabiineve. As ka naë dim teori ata e bën praktik, edhe nuk e folin. Ndërsa ne kemi të kundërtën, na kemi më shumë teori se sa praktik. Ata ishin model i gjallë. Ai nuk folke për sinqeritet, ai ishte i sinqert. Ata nuk nuk e banin muabet në punë. Ata e bonin punën, muabetin ja b안 diku tjetër. Kështu ishqin të parët e muslimar, e lusim Allahu gjelola që Allahu na cilëson me cilësit e të parëve të mirë të muslimarve. E gjashta, nga skena që ka nartë nga libra të djetarve, është zelli dhe kujdesi i ma përfshejen e namazit të natës. Namazit i natës, të nuk kemi tani me folë për namazit e natës i vlerë, nëse kemi folë për sashmëri të tjera, namazit i natës është nga namazet më të e, thirura për ngritjen e romit të Allahut xhenel xelal. Pronë i amin shumë shëmbull pas kohë namaz, edhe sunetët. Mir po namazi i natës ka qenë ajo më të shenja ndallut parë të muslimanëve. Andaj pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam në periudhën e jetës së vetë ka pasur namazin e natës farz. Sigurisht që ti e fal sabahin, e fal drekën i kinjën, akşam i yasin, ai e ka bërë farzën e fal namazdatë. Andaj namazin e natës ka qenë shumë një orë në mesin e U muslimanëve dhe vazhdimisht janë mundu me fal me fal namaznate. Mirpo, kët namazin e natës, për shkak se u shvlerë madhe, janë mundu me e fsheh. Janë mundu me e fsheh. Ana Garber shem në biografin e Hasan ibn Ebisinani, njërë prej gjetarëve të mëdhej të muslimanëve në historinë e parë të muslimanëve, i cili ë tregohet nga gruaja e vet për ta. Thonte Vinë të burë jenë Pra Hasan ibn, ibn, ibn, ibn Sinani Thot vinë të natën Në shtratin tim Pra burë e gruje Thot Më mashtron të Sikur që e mashtron nana e vladin E edin nana e vladin Si e mashtron për me flet Pasaj thot kur e, kur e din të mo Se unë e kam flet Se lenefsehu fe karaj Tërhi që i kadale Dilte të dhoma e vet Pasaj fali natën jo ka shërbëzë për sfalashje nga se e, është mundu memshë me veprën e vet. E keni pa këtë skem, nana kur e fut në xhum, e vladën e vet, pastaj e lën. Kështu e gaboi po ky burr me gruën e vet. E ka shtymë fletë, ka u shkuë në namaznat. Kta pse e gaboi po çmos të dihet vepra, vepra e vet. Gjithashtu e Juve Sikhtayani, dietarët, dietarët e 18 të, të muslimanëve, tan natën falë namaz. Tan natën falë namaz dhe kër vind të sabahu kër vind të kohës namazit sabahot për më qu me falë farzin e sabahot fillon të bënd të gjëra me zanë sikur u qu tash për e ka bërë skemen sikur tash u qu që më stamadhin vesh familjarët se kitan natën o falë si e kanë kuptu e e kanë kuptu kër diku shpiritër e kanë zanë kër diku shpiritër e kanë zanë duke duke bo namazë gjithashtu ka ardhë nga rëgje ibnu hajuë jetarve gjetarët e 18 të, të muslimanëve thotë e ka parë një mezhlis në sabah një njëri duke e shty xhumin duke e shtyë er, pra duke mundu me fitue kohën për xhumit edhe i ka thën ki kujdes nga skenat që po i bën mos mendoje dikush se ta natën jefal pra ki kujdesish shpë, po çish po e vron mos mendoje dikush se ta natën jefal dhe kjo që ka thën nga Njoja e thel e Levizjeve të njerëzve Më në qëfar aludojnë Por qemulli ibn Gjeuzi, rahim e Allah E ka shu një liber të lvisu iblise Mashtrimet e iblisit Dhe ka përmenë si i mashtron Dietarë, si i mashtron Hafëzlarë, si i mashtron Avamin, si i mashtron Trektarë, kreti ka përmenë qësh i mashtron iblisi Qësh i mashtron musliman Qësh i mashtron kryshterë, që ka mashtru jehudit Ek së marat Dhe ka përmenë të hafëzat Kur dalin me fal namaz. Ka than e, e mor e mërë e kuptonim Se hafëzi ka është duke ba hatëmën e Kur'anit Se ka ba hatëmën e Kur'anit Kur, kur dilë të në sabah Dhe lezon të kul e udu për rabbi lë falak Dhe kul e udu për rabbi lë nës Oshim dhe ka ba kitë hatëmën të shpia Edhe dis ure të funit i ka Si ka lezue Ka than dal në gjami e dhe i lezoj Se i ka lezue për me dhan i sharat se Kun ba hatëm e pram Dhe kjo ka qenë prej mashtrimi të iblisit. Dhe njerzit vetëm vazhdimisht mundojnë me bëu diçka, me dhonë isharat se ç'ket punën e kanë buar. Pastaj ka dhonë me gjestë, demek kesh apo jep me shenjë, a kupto me e kuptove që unë e gumbo. Këto janë konkret kundërtën. Jo në mundunë, mos ta morësh kurr. Apo, dhe kjo e lëzhonish për ai, asaj që kanë përmenditur atë në ë këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur nga Abdulrahman Ibnu Abi Leila, detar brej detarëve të muslimanëve, i cili fale natën. I cili fale falë natën. Dhe nëse dikush prej familjarëve zëjohej, bënte më flet. Nëse dikush prej familjarëve zëjohej, bënte më flet. Pra, si ta kish pa dikush, ka rënë më flet. Para ngjollës sot. Para ngjollës sot, për shembull, një anët më ia balla u rrezk më falë natën. Edhe më çuaj për shembull njëri prej familjarëve tashofve. Apo para më na për shembull se sot do të shkoë problematike. Sot për shembull ai shkon çave dhe vesh vllajf më. Më shumë nëna te pasë ai vetë lumre. Okej, okay, oj vosa prej çrregullimeve të mloja që kanë ndonjë zë. Smundën më ne pa zer diçka në Facebook. Pastaj thot, mos më poziti jo, në zemër, jo, na ishin aty porzie. Ë, ama nëse këto njerëzim kë e ket këto dijesën e kanë rruajsin sinqeritetin, çuqëruan këniëre vëllazër. Çuqëruan i njerëz sinqeritetin, vllajë, nuk kanë al hiç, baterinën me vetja e ma. Ka katra baz baterija. Se ti u ka dhënë njerëz se të çeshkova këto e vona këta, çen çike që xhamin, tjetër xhamin, ku mbahet sinqeriteti, vëllazër. A ndajgo, kanë dhënë kusht për familjarë kanë më flet. O, derisa më shaqi s'do më fal. Derisa më shaqi në familjar, nuk do më fal. Para mendojë sot, Allahu na lut. Njëjë do një më pa, ta shoqen në devap, ta shoqen në në një në një punë të të mirë. Ka ardhur nga e uh, Muhammed Ibnu Aslam. I cili ka shumë diletarëve që ka bërë po shumë adhurim. I cili 20 vite nuk e ka ndal namazin e natës, dhe namazët vullnetarës shumëta, pos ditën e gjuma ditën e gjuma ja ka kushtu e ka se ka qenë me publik, me njerëzi dhe thot uh, thot transmitu si se ka do gjuar disa her duke than Muhammed ibn Eslem ka than, si kur të kisha pas mundësi që dë bëj vepra vullnetare në një vend ku nuk umë shohin dy me lekt që i shuhin vepra te mija do të këshaboh e kanë von pse pse këta ka thon nga friga prej syë facis para më dozër ka thon me mujt me shkume në vën ku as me laçet sum shohin tufal ça ti ke shka shku po pa para mendo prej njerëzve që me lashet me pa nuko problematike që ne as nuk na shkon dërmend se por shem kur jena tufal edhe me lashet na shohin kë ka shku dërmend se unë tufal me shohin me laçet se në sjuhiki me mujt edhe kë te në sjuhiki ça të më shoh vetë të mrubul alaminide që të më shohë vetëm Allahu subhanehu subhanehu e, vete alla gjithashtu vëzër ka arë nga shumë prej historive të muslimane që i kanë psheh veprat e veta në veçant në, në mënyrët e veçant namazin e natës të të asa në lëbësriju rahim e Allah po të të në kam parë njërës të cilët kishin qastët të caktuara në të cilat vetëmoheshin me Allahu në gjele gjele duke u falë Fot dhe i porosit evlatëve vetë dhe familjar të vet. Nëse më kërkon dikush, thuni është i zënë me punë diçka. Po mos i thuja tu fal. Po thuaj as tu mëin me diçka do punë, oj diçka i nzan. Mos mos i thuj që është, është duke u fal. Për çfarë ashiu vë zot, që mos del në hafësirse këy njerë i po falat. Këy njerë i po falat vazhdimisht. Prandaj, kjo është ajo që kanë ardhur nga drejtaret e, e muslimarve, ka nga Abbas i më dihkan, ka nga Abbas i më dihkan i cili thot, i thot, thot i thash bishër el hafit, ka qenë djetar, i cili i njërë me adhurimet shumëta, thot i thash bishër i më dihkan, i më dihkan, kam qef të rrim me ti vet, duen me e pas një mezlis, vetë me ti vet, më tha, do të rrim, do të rrim kur dush, thot dhe unë njët për ditve, shkova para kohë, shkova, dhe e pash me një shator duke bër adhurim duke bër adhurim thot filloj mu fal namaz thot as i reqate ashtu i falte nëse më kishton dikush adim mu fal që ashtu i shathon jo qka e ka përshullu vëzër e ka përshullu me reqate se së dimi fal po as shbukur asht ka dale asht me qëtësi ashtu e mirë të tekbirin ashtu lidhej ashtu binte ruku ka dale thot nuk kam ba, sigur që është transmitur kër do të të lasim e lejnë Allahut të bare kjo hotelë për historinë e Shekhu Islam imë të imi e se rahimahullahu teala është transmitur në historinë ti se kër veç të këbih kër ka morë Allahu Ekber ka ka, ka përqu të kënjezë një loj një loj trembje ash malështi ka i namazaj As në madhështi e Allahu Akbar, ose ditë se tani më, është duke vënë një akt të madh. Dhe kjo vështër ka qenë për shkak për i madhërimit Allahu Xhelala. Thot Abasi mu di fal. Shkolla të Bishri dhe e pas duke fal. Unë s'di mu fal ashtu. Unë thot nuk e qatë të di mu fal ashtu. Çashtu rë qallot di fal ke? Unë nuk di mu fal. Nëse i sheh vë këta që janë vde. Dhe na si falmi e lutim Allahun që Allahu të na fal. Sepse nan krasim me këta, ti që i lexojmë historitë muslimane të bardh, na rahlis është që si mësë më falë Por në du të me façdu më falë Dhe e lisa të uh, luftojnë vetëve të tona të të falemi Namazin që Allahu Gjellola e bën kabur Thot, e dëgjova në seshde duke than O Allah uh, Ti e di mbi arshin tan Se për ullja është më e dashur për muën se sa lartësini Thot, I tha, e dëgjova në luqe duke than O Allah Ti e di se unë më shumë kam marrëk nuk kanë i porulur, se më kanë i ngritur. Pastaj tha: O Allah, mbi arshin tan. Për arshin tan, atë lart, ti e di se fuqarallahu ku është më i dashur teunse pasuria. Pastaj tha: O Allah, ti e di mbi arshin tan se unë nuk i jap përparësi as një sendit mbi dashurinë tënde. Për mbi, mbi atash ka dhut tije, nuk e nuk e më vlerësoj Askan, pa, pas taj, thot, mu mkapi e qara e madhe. Thot, të e nguna e që ka të thot, thot, thot mkapi e kajtë mja e madhe. Për i fjalve të tina, kur unë pasë jam aty, e unë duke e përcjel, prafshehur azit, atare, tha, o Allah, ti e di, se sikur ta kisha dit, se kjo është që tu, zdo t'i kisha boke të duha. Pra sikur ta kisha dit, se kjo është të më përcjel, ti e di se, Nuk do nuk do të fshajë vogta. Kjo vëzhgues çfarë ka qenë prej siguritetit të madh dhe fshehjes së madhe të të adhurimeve. Dorsa njerëzit sot vëzhgojtojnë di ç'është ai aty e ban veprën. Kursosh nuk ka. Andaj shumë dietale kanë thënë se njeriu e masin siguritetin e, e vet me çfarë? Me vetat që i bën publik edhe me ato që ka e kanë mban të mbledhshme. Nëse janë barabar është diku nga siguriteti. Nëse e e publik e e hapura, ajo çka e kanë haptazi O shumaj e mirë sa e që ka e ma mshë e horazi Ka problemi së njëtetit Pse përshemi më vëzër nëse menon njëri ju Pse njëri dhëtë më kam pak ma i mirë Në publikë sa mshë e horazi Ky bosh lëki Zvrastina Në mes Asa që ka tje e shfaq Dhe asa që ka tje e pshë E realiteti Shumë për njërzve dhe zër Shumë për njërzve E përzin këtë mësejle Dhe kjo shumë e në nënësi Edhe o shpike ho Allahu dhe ti ç'j dukmit e njerëzit. Ju këtë jena devotshëm të njerëzit. Ti ti kresh, s'ka njeri që të shfaq vetëm devotshëm. Allahu kët personitet që ka kë shfaq, s'e merr llogari. Allahu ka më të marr llogari me atë personitetin që ka jeng brenda katër mureve. Ati e di çka bën brenda katër mureve. Ço ajo shkatien dhomën tënde vet me çata Allahu të marr llogari. Kur dish ti për jashtë, na kët me laç jena për jashtë. Na kët me la... Çelënieri, çelënieri për shemb, a vjen xhamia edhe shoq. Çelënieri vjen xhamia edhe për shemb i i Kazan Djunao, un jamik kurusi Kazan Djunao. Andaj kur e pa niheri Omar Khattabi dhe e pyeti për dikën tjetër. E pyeti për dikën tjetër. Tha e një filanin, tha po e një. E një, çuçi e një? Tha, "Njos e ku pa to fal." Tha, "Tja veç për xhamin e vlersona." Tregtimet as ç'ke bó. Kojshi se ki e. A rrug me ta s'ke po Me qëka e kërsove ti Ka thonë t'ja e ke povesh në gjami Po në gjami keq pasin mirë Cëllin njeri ve në gjami edhe thot Huni jam ajgjuna qari madh Ska kësi, nuk ka Kejt në këtu jena bëra part në, në, në gjami Por realitetet dhe zëlojsh mërëna katër mureve Andaj, aj qëka jet Ti dhe une Në shpitanë e në muret Kur nuk që e kur kush Në qatë ta të merë në logari Allahu Qatë ta të merë në logari Allahu subhanehu وت قال, kemë gjë rishprej, kujdesi i madh që kanë pas fatet e muslimanëve në fshehjen e veprave të namazit të, të natës. E shtata. ë zelli i madh dhe kujdesi i madh që ta fshehin axhurimin, të vullnetar. Jo, sa Ramazanin s'u mëshet. Nuk mundësh Ramazan me me dal me dhan, për sigurisitetit që janë puninuar. Shumë të puninuar, po haj dikush më sot thojë si se si ti sjehi në gjithë A i të një nuk dhe Jovë dhe qëtë sa e prisha Kënë farzë o Ose me të veti kësha e fale Drejkën Të arrujë si qëtë i jovë dhe se fale O qështë se fale Detyrat Shka jam farzë Këto publikohër Qëka është vullnetare pëshejet Qëka është vullnetare pëshejet Andaj shikohë dhe sef Ka arë nga shumë për e djetarët e muslimanëve Se si kanë pëshej A gjërimet vullnetare Ka arë nga Ibnu Ebi Adikin Thot Dawudi, ka agjerue, 14 vite ka agjerue, vullnetar, nuk e ka dit, as familje e vetë dhe vlatë të vetë, sa atë agjerue, 14 vite, thot, ka punu e këpustar, ka punu, këpustar, e mirëte, ushimin e vetë pre shtëpijës, për me hangër, jashtë, pra ju ka thonë shpijës, shtashem të shkum punë, ba ma një gati, hajën, ba ma gati, më nxhesin, drejken, be ma të hajë, që t'ju baje me dje, si kur ka me hangër ki, që më stojnë ate, ato e gjëruhe, 14 vjetë që shtuja ka po, i që pa e në alë, gjdo të ditë ju ka thanë, përga ditë me ushimin, se unë e ka me hangër, pasë e ka morë ushimin, ja ka që fukarave, a i ka hangër me shniftarë, 14 vjetë, a gjërim i vazhdushëm, nga Daud ibn e Bihin, gjithashtu dhe zër, ka arë nga Amr ibn Qajs el Mullahi, i cilë 20 vjetë, ka a, gjerue, a vullnetar dhe as kush se ka dit as kush se ka dit, prej familjarve prej familjarve të vet kuri komenton këta raste, ibn Regebel hambeli, zanë si më kajim e gjëzijet djetari madh prej djetarve të shuar të hambelive, thot agjërimi pasi që është sekret me sërobit dhe zotit pra, që shka thonë bëjn nga mele ka thonë Allahu Gjele Gjelelu agjërimi është i imi agjërimi është i imi A gjërimi është sekret mes Allahut edhe robit Për këtë arsyje Janë munduët të sinqertët e të parve të muslimanve Që në gjdo më njërë me epshet sa ma shumë Që me realizu këtë sekretin e a gjërimit Ra, Allah u gjashë parë thot A gjërimi është mes mua edhe robit Sa ma shumë duhet me i dhanu shqim kësaj, kësaj gjendjet sekrete Pra mësë me mujtë me shpasën nga se e hupket Sekretin me së robit dhe, dhe Dhe zotit Andaj ata u mundonin Që në agjerimët e të të tëre Mësë të ket Dikush që ishe Mësë të amoreve që kjo është duke Duke Agjeruë Gjithashtë të lezër Ka arnë nga shumë për e tëre Se si kanë agjeruë në kohërat të gjata Dhe deri sa disa për e tëre Kër janë varos Ka dalë era e misku Sikur që Kër është var, varos Abulla ibn Ghalib, Tëtë prej dhejët ka dal misk Prej dhejët ka dal misk Dhe disa prej Dostrave të vetë afërt E kanë pa në andër Dhe kështë në një olëvezer Dhe kush do në me shiku këtë me sile Gjërësisht Dhe lezoj i bënkaj me gjëzije shpirti Shpirti aty e ka tregu se Andra Oshët munira Se si disa prejtë parëve të muslimanëve I kanë kuptu disa prej gjërave I kanë kuptu e disa prej gjërave Kër është pa në andërë Edhe i kanë thënë, për çka i dul kimisë jot masit kena varros, ka thënë til karaihatu tilawati wal dhama. Ka thënë kjo është era e leximit Kur të Kuranit, edhe etës pjacerimit. Por prej etës të mëdha që ka bota ndita në xhirim, Allahu Celleja ka botë që zvancohet në vardh me me me misk. ë Andaj ka thënë poeti wa habnika tamtu al sirr aw qult ghayrahu atakhfa ala ahli al qulub al sirairu aba dhaaka anna sirr fi al wajhi natiq wa anna dhamir al qalb fi al ayn zahiru kadhan poetit kadhan suppose se une pemshefi sekretin apo pa po pa po tham diçka tjetër po poet maneuveroi sekretin kadhan ai fshehet ai fshehet atyre njerëzve të zemrave ai fshehan sekretet asa ka thon refuzon kjo që sekreti të të kavan refuzon sekreti që mos të shfaqet në fytyrë çdo se gratë shfaqet në në fytyrë dhe se e fshehta e zemrës shfaqet te syri i hapur ata shka e kin zemër kallzojn syri andaj plot me një zgalloj sinjen të rënë atu kallzo vë në përmesive që është duke rënë dhe kur dorta sikur që ta i kam shëh veprat veprat ë e mira. Këllë është të ka shenë prej fshejë së veprave që kanë bojnë ma gjërimet buletare. E teta, prej fshejëve që i kanë bojnë djetarët e muslimanëve dhe të mirët e muslimanëve është se ata janë tut për vetin e vetë se kanë me shputu të Allahu Gjellalu, me gjith kujdesin e larë që e kanë pas për Allahu Gjellalu. Me kitë këtë gjendje, ata janë tut shumë se Do të dalin për para Allahu Gjellë Gjellalu Dhe nuk do të fitoj Dhe nuk do të shpëtoj E tani do të përmejnë Disa prej e, Skenave se si Janë tut ulemat Tash kjo vlen për djetarë, të gjallarë, të fëzlarë Me gjithë se të na kanë druki mabet Kjo vlen edhe për avamin tash Se ato e logaritme vetën ulemak Shë që edhe këto tekst të vlen edhe për, për avamin Aishka ehezafejtë në hojë, me në gjithë nuk vlejtë, në realitet nuk vlejtë Po shikohëm eze me ketë ketë ilmë të madhë, me ketë ketë gratë të ilmë të madhë, me ketë ketë gratë të ilmë të madhë, shikohës e janë të Thotë, kërën nga Ebil Hasan ibn Qattan Kërën nga eze prej, njohëzve matë mëdoj të hadithit për nga mërë i sallatë sallatë Narang me imam Bukharion Ibn Qattan, narang me imam Bukharion Thotë, usibëtu bi bas Wë adhunu enni u kibëtu Bi këthrati kelami E jam rrhle Ja ka fillu e, e Dishka me dopsu sidi I ka ndohë një defekt në sy Edhe ju ka, ka than Disa prej dostave të vetë -vet. Ka than me ndoj Se kjo smundja e sinit Mka ardhë si dënim Për të folë më të shumë ta Gjatë kërkimit dijes Me që si djetarë kan than Këpungë në ka pas me folë për njerëzit Sepse Diretari hadithit I mërë transmitusit e hadithit dhe I klasifikon Këj i mirë të fjala, këti si i mirë të fjala Këti i mirë të fjala, këti si i mirë të fjala Dhe qëfar ka bo Nuk ka di gjuna tjetër, ka thonë Sigurisht të e kam se unë e foli shumë Unë e foli shumë për njerëzi A këta dhe tyre ka Këta e ka obligim Pre obligimeve shëri atike Andaj shiko, me kitë ketë kërkim të dije Sfar kanë, kanë mendu se Po donohen për punën e mirë që e kanë Pala me ndo Nuk ju shkon kur nërmenë Se kam mundë si, si dënohën Por shak se folë shumë Folë batil Ki ka folë për ilmë E lusim Allahum për Shpëtim Ko edhe bjen këtë njarja Imamet Dhehebiju Në sieru A'lamin Nubele Thot Sadaka Wallahi Të vërtetën e ka than Ibnu Katani Thot pasha Allahum Thot Me gjithë se të synimin e kishin të pastër Dhe një jetin në shumicet e rasle Dhe e kishin të sinqet Këta njerës Thot Tu të kishin tutmë fol. Ktu vëz tutmë fol, a diçka ka? Jo më folm me zhlis. Me fol por ajl. Me, me, ilm. me gjithë ilmin e madh, me gjithë njohjen e hadithit me gjith e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, me gjithë njohjen e transmetimeve të shumta, njohjen e Kuranit Allahu xhël xhëlalu, tuteshin me fol. Pasi e thot: Wa izharil ma'rifati wal fadila. Ata friguohen me kallëzuës që ka dinë edhe çfarë vlera kanë. Shumë ju ka ardhë marë me kazu që kjo është njohësi adithi Ka ardhë marë me kazu që kjo është Por shumë unë njohësi fjallës Allahu Gjelluara Se është hafiz Apo është njohësi disa frej shkencave Thot Valjohu well, me ju këthiru në lkelam Thot ndërsa sot njerëzit E shpeshtoj të folurit Shumë folin Ma nëqësil ilmi vësu ilqas Me gjithë se kanë shumë pak ilm Edhe kan mendo, kanë qëllimë të këqia Paramendo, këto i kan Ilmi në ma, ju karë tutë për Allahu gjithë me folë Sot, thotë s'kan ilm Edhe kanë synime të qia S'nalën të folë E kjo dhe gjithë përshkrim Gerën për gerën gerë e gjengjës ton As ilm s'ka Qëllimet, veç Allahu gjithë e i din satë këqia i ka S'nalët të folë E lusim Allahu që Allahu të taruhan Synime të tona Pasaj thotë E pastaj Allahu këta njerës i korit Pastaj Allahu këta njerës i korit duke dalë gjehli tëre dhe epshi tëre për havaje pra, publike thot, dhe kontradikta e tëre në atë qka e din pra i nëndodhë shumë prej turbulensave në atë që ata e din e lusim Allahun që Allahut në jep të mira dhe të jep sicilitet pra, këllës dhe ka qenë e, gjendja e të pareve të muslimanve me gjithë dijen e madhe kër i ka ndodhë së mundja ka thanë atë ndënu Allah i muë se una konvolcion. Çka ke vol? Ka folur për dije. Ka folur për dijen që e kam shohur prej Librit Allahu selam. Thot, njerë prej të Allahut dhe Sunetit të Pejgamberit Ali sallallahu alaj. Fot Hisham al-Distiwa'i, një lelëditare të muslimanëve. Fot, pa she Allahu, nuk mund të them se as një ditë prej ditëve që unë kam kërkuar hadithin e Pejgamberit Ali sallallahu alaj, s'e unë kam kërkuar vetëm për Allah. Ka të smuj me thonë, asë një ditë që kanë dalë Me lipë hadithin e për nga mërë itali Se onë e kam përqëllim Allahën E që ka pas përqëllim Ka tash me thonë, së nuk jam i sigur një jetin tem Po për qëka e lipë E kanë vejti ima Mahmedi Në këtë mesele, i kanë thonë uh, Këtë hadith që e lipë Qështë e ke lipë Ka thonë vaë Allahë e se lipi për Allah Po e kam mëra këtë dhe e kam bëharë Kështë do më nëllës po e sakoni sinqerit, po s'ka folaj për sinqeritit në vetë, nuk e ka logarit vetën të sinqerit. Andat do t'i përnë kajim -G -G e lgjëvzije, në medar i gjusë e likin, dhe në libën e tjelë fa vajt, zhdo njeri, e kemi përnë në këtë në fillim, zhdo njeri që e zë vetën sinqerit, e sa e sinqerit? Edhe njëherë, zhdo njeri që e zë vetën, e logarit vetën sinqerit, e sa A sot dhe zë njerëzit jo të sinqirë që e zënë vetër Po gjënetlije e thotë po shuj më s'kallëzot Po gjënetlije e zë vetër Ti su ne bimë barëm neutral me mejt Ani, dëmonë, s'po thoi nga që në gjenem Po a munë në shvesh neutral me mejt Pra me thonë Allahu Alem Nuk e dibe vla Allah, ku ka me mështimua Dhe zë kamëni një gjenja disa prej muslimanëve fatke cish Që me mendu për vetë vetën e vetë Mendime që e bubë kërë si di ku i kështë t Omar me khattabi qishtapçet lekura, ndërsa njerëzit thon pak kurfarturpi, flet për njerëzit më llojit muslimanëve për kurfarturpi. Te sheh si fhol, fhol për ulemat si më fhol me çokakit, sepse ai nuk ka parime. Ai kujton se ai i thani duçanxhiris diçka, ai i thaj ibn timirs diçka nisoj aparat. Nisoj aparat. Dhe thon se megjithatë e llogaritin vetën se janë banorëve të Ferdosit, vetë se pritet me dekë dhe me shkuta Allahu xhelallu xanetli. Kjo është për smundjes së zemrës. A dhe që këvoj zë këta njerëzi Këtë dhe vëllohi asë një ditë sënë thamë Se kam dalë për Allah Asë një ditë sënë thamë Se kam ngërkuar ilmin për Allahun Subhanehu Subhanehu Vëtëjala Thot Transmeton Ebul Hazen el Mawirdi Për njërin për e djetarve I cili ka shkuar shumë libra Ka shkuar shumë libra Dhe ka refuzuar së libra të ti të botohëm Ka refuzua që libret e ti të botohen. Ju ka thënë disa prindzansëve. Kër të mvene vdekja, kër të mvene vdekja, në gjithë të në doren, të jmë me doren të tane, pak para si me dek. Ka thënë, nëse e shtypi doren të tane, nëse ta shtypi pak, monona me ta shtypi, pak para si në mdalë shpirti, mos i botoj libret e mia. Nëse tala të, të lirë, botoj. Thotë, dhe pak para si me i dalë shpirti, nuk ma shtypi doren, Dhe këtë qallëzë për çfarë asije nga Afrika prej Allahu xhelala që në këto libra ka munti s'sallahu urazi anamos boton. Për çka që ka përmendem luhozi rahimeullah se disa bre dietare të muslimanëve kanë shurë libra. Mavon kur janë pjek, kanë lexuar më shumë, kanë mësuar më shumë, ka ka urë kanë çik këto libra ketë gabim që e gatim janë. Çish me kët gatimë, kët gatimë kanë. Sa dënjë vallahu shumë më mirë se ti. Megjithëse thotim luhozi, nëse ança ato ka pas gabimet ta, çka problem me idje. Në sandë sohesh për shkak se do me mos mu kon emrin ty aty, po kjo nuk lejohet. O kjo ka qen prej të parëve të muslimanëve. Thot Tregon Sufiane ath-Thauri, Sufian ibn Uyainah, thot një ditë prej ditëve, thot u mbulua Rabia ibn Abdul Rahman, që ka qenë prej detarëve, të cilët e kanë mësuar Imam Malikun. Prej detarëve që e kanë mësuar Imam Malikun. Thot filloi me kajt Dhe dikush i tha Pse kanë Pse kanë kurtije Këtë këtë ka ije Rabia Djetarë i për djetarët nëjte Muslimane Ka tharë Kaj për së që e facin E cile është e praniqme Dhe e pëshin e pëshejur Këtë që ta shka për shqipni O është sa për së që e faqe Kështu e kanë kritiku Vëzëve të vetën e vetë Ka thonë dhe e pëshet e pëshejura Që ju nuk i dini Pasa që ka thonë Ka doshme treguo për autoritetin e lartë që ja ka dhënë Allahu se çka kanë mëbona me, me këtë autoritet. Ka thënë, "Wa an-nasu inda ulamaihim ka-sibyan fi hujur ummaatihim." Ka thënë, a nuk i shehni se këta njerëzit te xhallarët janë si fëmijët në praninë e nanës? Ka simbi ditale të vogël ze. Ka simbi ditale që kur ka fol, kur kush ka fol. Edhe ky e ka llogaritë ta këtë këtë autoritet. Çish që na më do përpara Zotit xhel xhelalu. Ka thonë, "Këriu xhallar." Ka thonë, "Shikoj xhallar." Kët njerëzit në raport me xhallar janë si fëmit në prenën e nanës, sepse kanë kanë kan pas autoritet të madh. Por vështirë sa të pa pa edhep që janë sot, që nuk e vranoin këta. Mi po shikoj çka thonë. Ka thonë, thon, "Shikoj njerëzit në raport me ulemat." Pra, në raport me ka dashme thonë me vetin me mua. Ka thonë, "Jan si fëmit në prenën e nanës." Ka thonë, "Skat ju thonë, na bajnë, çka ti ndaloj, na ndaloj." Yse uçi ka fard, fard. Çka haram, haram. A ka autoritet azë mallan së çka? Babë së ngon dikush sa Allahu xhi lola ihet autoritet do jalar. As prindi ti se ngon, sa e ngon, sa e ngon për shembull, taish ka mëson fejë. Dhe kjo është autoritet i la. Ka dashme than se çka në sekret kjo nuk e vjen na shkon po ruç. Së vetoj na kujtë Allahu. Sekret autoritet që Allahu na e ka dhënë kamali. Andaj thot Ebuhamid el-Ghazali në qëtë dherejët të asaj që e meriton djetari prej në derit në qëtë dherejët e ka prej përgjëtsijes për këtë arsye njësë zjarëmi gjenemit me ulemah edhe njësë në gjenetlit me ulemah do më thonë të partë për gjenemlive gjenem kusha ulemah të partë për gjenetlive kush janë ulemah dhe në kokën e tëre Muhamedi Salasenlim Ebu Bakrë Siddiqo Ame Khattabi shikë më zërë Edhe zgjarmi, se na edina zgjarmi ka thot me xhenem me me ulëmo. E xheneti me me çka çelët me ulëmo. Thot Abu Hamd al-Ghazali, dhe kjo është e kapshme, e logjikshme. Çast sa ki pas nam, çast ki me bas, porjecien. Andaj ka thënë Rabia Ibnu Abi Abdurrahman, ka thonë shikoj e këtkë nam, çka nëse shkon për Allahu na lutë nga e pshit cilish katron, na shkatron botën na ahiret. Nëse a shikoj dhe jeso të njerëzit se Sa se sa si, se si bonne. Kjo ka shehëzëu Roja e Imam Malikut. Shikovaç në nzan, se të fam nzan si kanë xhel. Nëse kur gjau nuk di njëri, vesh për këtë njerëj, veçëllë Imam Maliku an nzan si çitita. Njëri prej katër imamave të muslimanëve, ose nzan si çitë rabiës. Andaj u tut të autoriteti të veçka ka dhënë Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Pasaj e përmendëm rastin e Fadailum e Iyad me Sufjan e, e Thaurin kur u takuan dhe e në e pamendu në fillimin e e rigjalatave. Në ditët e Muhamedit ibnul Hasan, dhania e së shpirtit fillon me çaj. Fillon me çaj. Edhe i thonë, pse po kaon kur ti e keon dieton? Ti deshen, ti ke në Kur'an, ke në haditheën e bejja sallam, tipsa po kaon. I ka thënë, çka mendoni kur të ndale Allahu xhelni xhelaliu përpara ti na, edhe të më thojë, ja Muhammed au Muhammed Shka të kapru t'yje në këtë qytetë në raj? E gjihadën fi se vili, e mip t'i ga u mërdati, ma dhe e kul. Kur t'më thoje, Allahu Gjene Gjelalu, pëse kërë t'i këtu me lip dijen në raj? A kërë për me luftu në rrugën time dhe me kërkuk në atësin time, apo t'i shka tjetër? Por kur t'më thoje, Allah, për shka ki punuë, qka ti thamune? A e ki li për vetën tane? A e ki shirë për interesin tan? A e ki shirë për namin tan? Për apo qeliftu për mua. Kjo që çdojshka i ka pa, kan, kan ksana, e, e, zrë, ka ka bën sprik me këta na dijetarët e muslimanëve. Djolashuaja Kalçajn Abdulrahman Ibnu Mehdi, i cili kur është ul në xumah edhe ë ju kam i kam shuar njerëzve ilm. Kur janë shtuar njerëzve Zot, kur janë çuë, kur janë shtuar njerëzit, thotë një riprejtore, thotë unë u gzojsha. E Nëse u paksoheshin unë mërzitesha, një ul prej të pranësh me vetë. Thotë edhe e pyeta Mensur, Bishr ibn Mansur, tha, "Ky mëxles është i keq." Një mëxles ku kushtohet numrit tikzohesh, e kur paksohet numri, ti mërzitesh, ka thënë mos ul mat. Po sikur që është njerëz sonë. Sonë për shembull amajtë like, me mallajk, me vius, me shikujshmëri. Si të ketë shikujshmëri në rregull janë. Sipas sigurisë, ah, fillon sponsorët me shtu më parë. Pse? Sepse njerzit janë të lidhur për lajka. Dhe sot i njëzit, mdoja, lajk, lajk. mdoja, do shohim njerëzët. Për lajmë të vëlloja, magëbollaj, magëbollaj. Për lajmë të vëlloja, dolën njerëz i thotë, "Shi foli Madatina." I kam nxjerrë në 40 ditë të Saduza kur lajmi më kapohe. Njerzit çmuan edhe zë më xiseta. Shikoj dhe she ka thonë, "Ka dhënë amozhitësh kur ka pak njerëz, ja po. Shumë, a gëzohesh kur ka shumë apo? Mos ul mat." Unë nuk kam as dhjesimilla. Sepse nuk ka në ta nuk është prani uh, në jetë në jetë i pastër. Thot për Aun Ibnu Abdullah, thot na thoshte shpes kur t'i ajepsh ja miskinit, fukarajës disa parë, thujë nëse ai thot barrakallahu fik, thujë edhe ti barrakallahu fik. Ka thon hatta takhlusa laka sadaqatuk. Ka thon, nëse thot fukarajë, Allah i shpërblet, thujë ti Allah i shpërblet në çtmesë sinqiliteti nçat kajon tani. Sepse shpargëzën ndo, shemund ti ja fukarojës. Edhe thot Allah është përbleft. A dini se bezer, Allah është përbleft? Ash me takti fukarojës? Shemund ti, i çon i çon në fukarojës ndin. Edhe ai thot Allah është përbleft, u ka la me ti ai. Ta tha Allah është përbleft. Po shemund ozën, se kanjerës nuk e kuptojnë. Ti shkon i fukarojës. Edhe i thuaj kështu. Mëri pse mundë shtoj pas 100 euro. O shon pas 100 euro. Pas 100 euro, zëj avin jas pas 100. Pas 100 euro më. A la pas një shjumë 10 euro. 10 euro. Edhe ai thot, "Tamam, a më dallu 10 euro po. Shkoj masnimui te Filan Xhengini, e kam dos ti ktharaj." Ata ka kthyi ajo. Do ka kthyi? Pse? Ta ai Xhengini, çfarë ti kthan ti? U kurr, xala xaloën më mua. Një, e mirë, nëse thot te Xhengini që s'ka Xhengin, që s'ka mor Piatina, Allahu xhelal xelal. Dhe sot Allah i e ka më taksu. O ta ka ksu. Andaj ka thonbe nga më dela e Sallallahu selam, kur ju bën dikush mirë juve kthejani. E nëse skeni me çka më ka kthi thuni, Allahu t'shpërbleft. Amana as kajfona, veç buzeta. Ja ja ja. Farkoju pak thonë njerëzit. Allahu t'shpërbleft nuk mjafton, të, të farkoju pak. E po na pse lezër, do të vim në xheratën e ardhshme te bindja. Ea kjo, kjo lidhet pasaj më atjetë, te bindja, kur's'ki bindja. A ta këthen Allah o as ta këthen dhona, E që shumë shpërblen të shë Allah E kjo është e bindja Allah o që shpërblen nuk shpërblen Askosh Nëse të thotë fukaraj Allah i shpërblen E dhe ti thuj Allah i shpërblen Që t'jesh 0-0 me ta Që t'jesh 0-0 me ta E sadakajn t'akish pasët Gjithashtur ka ardhë nga, nga gjeririm në Abdul Hamid Se thotë Një di për i dhe kaloj praneve Hamza e Zegjati Njëri për i djetarët e muslimaneve Thot edhe kërkoj uj Kërkoj uj Thot edhe unë i pruna uj Njënë i prinë zansave Nga misha u kanë që më atë li Ka pru uj Edhe i ka thonë hoxja Ka thonë ti avjen të unë ndërs Amë sëndit e unë Ka thonë po hoxjën nësojt e ti Ka thonë ti më së më ber uj Ti më së më ber ujn Ujn Ka thonë nuk, ka, nuk du me më, më pru ujn Ai cili unë i ligjeroj ati Ka thonë se aktobl, Stafi dhe du me më pru ujn Mësë mësë më bjerë ujnë pse? pse mësë më bëruinë ka thonë sepse ti kujtonë se jam të të blejë u në ti unë të mësovati më bjerë ujnë kjo me zë në kom prej sinceriteti që e kanë pos pro ta shikurur e të më a e mënë e të erë si po a e dhe ta shikurur e të që, qëtu edhe puno kjo me zë ka shikur e, e kanë bërë disa e kanë bërë disa prej prej, e, prej tëre thot Hasan Ibn Rabia isha te në dërste Abdullah Ibn Idrisi edhe thot Kur u çova, më tha, ë kur u çova, më tha, shko vetë sa e ka çmimin ë el ushnën, një lloj prej bimëve. Thot edhe kur shkova, më nali. Tha nalo, a ke marrti donjëherë hadith për meje? Fash po. Tha, atar un nuk duam me kërkush urbën për atë i cili ka shkurt hadithin për meje. Por nëse ti në herë për piditeve, ke mësu hadithe ona, mos shkon. E çoj di ka jeton. Çë mos tiet Çmosjet e ble e ble me kjo me hadith. Do t'shohim në transmetime të të të të tjera. Fath Muhammad Ibnu Yusuf Al-Asbahari. Fath se në historinë e tigarit se nuk blente bukën e vet asnjëherë në dyqan. Saher ka ble bukën nëpër dyqane të të ndryshme dhe i blente shërbimet e familjeve të vet, të, të familjes së vet në dyqanet që nuk e njihnin. Gjithmonë i kishin dyqanat ku nuk e nuk e njihnin. Edhe i thonin, po pse po shkon dera xhe? Kto djo se kë im nje. Ka thon po për çfarë shije? Ka thon kur pom njohin, pom jopin, parësi, po mnjohin, po më japin për parsi. E po mndukot sikur po blejnë fe. Qun so, jam i njohshëm për Kur'an, për hadith. Kur po shkoj me ble, a do të thon a o xhard. Ja për parsi që ila. Po po mndukot sikur më blejnë fe. Unë jap fe, ai jap mua buk. Shkoj shkova asa për parsi pse i ka thon, jap a parë. Për parsi i ka thon, inti për, për paraktina ka thon po mundukut sikur po e blei bukën me parot po, po e blei bukën me fejon time kollëzo shinceriteti i lartë ka treguar dietarët e e, e muslimanë gjithashtu asë ka ndo e njëjta i ka ndo edhe Abdullah ibn Muhajrizit thot i cili e, kur hynte në gjuna, e, në në në duçan dhe dëshironte me ble ë tesha nëse i thonte duçanxhiu ky është hoxha filan filani Delte, Delte. Pse? Sepse jipnim përparsi Ndërko që ajë nuk donë të Me i dhanë me, me i dhanë përparsi Dhe asë njëherë nuk zoj Kër i thonë të dikush Barak Allahu fik Au gjezak Allahu khajran La khajra fi ummetin la ta arifu Li, li ulema i ha qadrahum Kër i thonë njëzish prej e të ndryshme Që duhet me adit qadrin o gjalarve Dhe, dhe djetarë dhe Allahu të shpërblejt dhe, dhe kështu me ratë Nuk zoj shumë pëse Sepse e shif të sikur po blenë tesha me fejnë e vetë. Po blenë tesha me, me fejnë fejn e vetë. Kjo vëzër ka qenë sa i përket uh, frigës së djetarëve në raport me sinceritetin e tëre. E në anëta, urejtja që kanë pas të parët e muslimanëve që mos të shtiren mos shumë se sa, sa janë. Sëpse ka ardë hadit nga pengamëveri sallallahu alai e sellem, për rënacakun i cili shtirret aktron më shumë se sa është se i ngjan njerëzit i cili i, i vesh dy paltesha apo i vesh thesat të Santatina sigurisht ndohen një bav fëmia kanë ndar kamerak që u djali i vesh thesat e babës vajza i vesh thesat e 90 mirë po kanë jashtë pas mundohet me lut rolin e babës duke vesh thesat që si bajn aty kujto ti mirë ndenëh amati çish dukën që ishin atë plot me njerëz të veshur për ai njerëz të veshur për shemb çasian O ti pse këti TikToks domethan më shtiroj. Pse këti Facebook domethan të mëna filozofonive këtu. Çka ka as këti Facebook? Po shtypse këti 2 orë me pagujt internetin, na tan mungin me dorë pa Allah ora këtu. Ne havon përdorin internetin për çka tjetër? Andaj, shiko, e kanë urrëjt më shtirë, vezët edhe kur janë kanë e kanë urrëjt më shtirë. Dëgjon vezët, çka thot Ibnul Qasim, dietari i cili ka dhënë te Imam Maliku, thotë, ë kur kanë ë në Egjipt I ka thënë uh, Imam Malikut, thonin atje se në Medinë nuk ka njeri më të dietur për tregtin, siçi si e ka rregulluar Sharia tregtin, shit-blerjen, sesa Imam Maliku. Kur ka shkuar në Egjipt kjo hoja, ka thënë hoxo, i ka thënë Imam Malikut, atje po thoishin, s'ka dietar më ma të as Imam Maliku. I ka thënë Imam Maliku, nxansit e vet. Pikaja e kanë murdha as këtë punë pik kan kan mor veshme kët mund i ka thon prej teje a prej teje kan mor vesh ka thon ma aalamuha ana fkaif yaalamunha ka thon spedish na perveten keta s'i shpedig nato apo c'o ata kan mos ka ma dishem se i ma paliku i ma maliku ka thon un e shpedig c'o chto vetë un e ka ma i dishi piketve un shpedi perveten se un e di mas miri tregtjen edhe shilbleer se si rregullohet ne manir shariatike pikap e Pika din ata sikur çosot për alpinistëve zot apo më ma i madhi në vend, më i dishmi në vend, dietari i globit, skad, domethënë edhe në çillon, çillon e parë kjo ulë më, shetë foto për palë. Çfarë flasni as palë? Dietari i Ballkanit zven muziki, subhanallahu elazim. Ço ço fjalë palë. Tamam ti ke ndjenjë po shko, ka ndjenjë çfarë kush prazon? Nuk shprazën në Facebook. O është rregull më e dashur edhe hojë edhe dietari ndalimin edhe, edhe afozin. Ah majat mos banonasi ki Nuk mos nuk kanë rregull kjo. Duja respektoje. Sk nuk bën me shpreh shprehe, ti. Shikosh ka dhoni me Maliku. Qysh? Unë e kanë më i dij mbi kë. Unë s'e di gjë vetëm. Ata pedin për mund, pedin për veti. Mirpo, edhe ze kanë bën dietarët ka dashme tani më maliku, me Maliku, s'ban me fol kështu. Sepse ajo kanë i dijë. Në vaktin e vet, kur e kanë me Maliku hoç, kur kush ka fun. Kur e kanë me Maliku hoç, as kush s'ka hoq, s'ka, ska fun. E dhjetëdhëzën e kanë pas të urryer të parët e muslimanëve që të bëhen të famshëm. Ja çka thonë sot njerëzit, i famshëm, VIP, ekselent. Pra shumë i njohur, shumë publik, ekselent. Ata e kanë urrëtit. Ata kanë ar shumë prej lajmeve, nuk kemi mundësinë përmend të gjitha departamentë desavëtorë se si urrënen që njeriu të jetë ë uh, synuos që ta sinon famën. Ka ardhur nga Ibrahim Ibnu Adheme, rahimahullahu, i cili thonte: "Një rob nuk është i sinqert me Allahun në sa i do mu" u bë publik. Do të do mua boyfriend function. Kur nuk është njëri sinqert me Allahun, ama doin më e njohur halkit, më dashur halkit, nuk kanë publik e njeriu i cili ka famë. Ka han nga Bishr ibn al-Harith rahimahullah thot, nuk e di një njeri që don që të bëhet i famshëm dhe që ta njohin njerëzit vetëm se shkon feja e vet edhe kuritët. Po ç'ditën i njerëjë, njerëjë që ka më rakë njështë me njohë dhe mu bëjë famshëm ka të dhe si ishkon feja edhe kuritë nga, nga, nga kjo gjendje gjithashtu ka than nuk e gjen lezetin dhe ëmbëlsin e akiretit një njeri i cili do që njerëzit ta njohen pra së më është të i me në shiju lezetin e Kur'anit haditit për nga beri sallallahu a.sallem ilmit, knacis, një badet a ti ki qëf njerëzit me të pa së ma bateria shlohe ti ki që E ku të bi njëzët me flejt Qa me bona Ku njëzit sjan Kur kina me jim var Allah në dhe leso Qa kina me bati A në dhe kada nuk dini njeri që Më dhe me shiju Kur'anin Edhe akiretin Edhe le zetin e ibadetit A i ka qëf njëzit me njoft Qa mund të këtë janë dy gjarat të Të kunder da Ka ar nga muar rrëk el iqli I cili thot Nuk Ma uhebuan një arifeni Bitaatihi gëjru Kada në zdu me më njoft Kur kush me mahdhurimet e mia jashtë Zotit. Nuk duaj dikush më thonë se ky filanin, çfarë, çka, jo, vetë ja, Allahu xhelle xhelle xjalali. Abdullah ibn Mubarakin kur ka shkuar në Al-Missisa, e, e ka kërkuar një dietar për dietarëve që lihu huajtur, Muhammed ibn Yusuf Al-Asbahali. Kur ka shkuar ka lyp, e ka, ljub, edhe ka thonë kush ky njeri? Muhammed ibn Yusuf? I ka thonë, "Nis kamos se njëu." Nuk e di kush është ky kë njeri. Kur e ka takuar, i ka thënë Min fadli kele ato araf Ka thonë prej vlerës që e pase Së po të njohin të Kërka hinka e ka lypa të njerin e mad Kërka në nuk e njohin a që është të mad Nuk e njohin këshaj Ka thonë prej vlerës që ka e kije E pas kepshe E pas kepshe e njohje Gjithashtu ka arë nga e jube si këtajani Se ka thonë nuk ka dhe një njeri Që është i sinqert Vetëm se gëzohët jo mos toniyet. Nuk ka njerëz sincier, vetëm se gëzohet kur dikujt s'nje. E ku ndot avlezën sot? Sot gëzon ose psikologji e mësuorën ka lloj të ndryshme të trajtimeve. Sot njerëzit vlezën shmuon mos mjunoft. Ë ka plan gjendje sikleti, e ka plan gjendje të turbulluara, s'diçka më vao. Derisa të vao diçka që të vënë në fokus. Dhe njerëzit vlezën këto janë njerëz mjaft prish që bëjn çka duan, vetëm se dalin në në pa. Gjithashtu dhe zër, ka arë nga uh, Sufjan e Thori, i cili thonte, vajetë të kalbi jesluhobi me këta o lmedina, ma kaumin khuraba, ashabi bututin u aba. Ka thonë Sufjan e Thori, e kumëgjetë se zemra jeme, regulohet në meke dhe në medina, në disa njerës të cilët janë të huaj, njerës të cilët kanë tesha të vjetra, të trasha, me të cilët nuk njëhet. Ka shkritilat e Mekës edhe të Medinës se qomë diçka ti e rregulloi veten time. Pse? Se kush kujtë ato të bojnë mall ato hiç. E ka thonë çati e ku mjet vetëm, pse? Kto nuk konsideroin. En çat mos konsiderat ka thanunë për rregulloi veten time. Sepse njeriu vetëm doni har bie edhe për e për e njëjës të cilën e egzot tek tek njerëzit. Ka thonë Imam Muhammedi, rahimahullahu teala, ashtu që ka transmetuar Imam Ad-Dhahabiu në Tarihu të l-Islam, ka thonë Imam Muhammedi Ka thonë, kam dëshirë Që tjetoj në disa prej luginave Të mekës Që mos të mjëf as njëri Ka thonë, me dëvërtet Jam sprovuar me famë Sotë të na shum, Ima Mahmejt Tadhë dhët vite ilmë Tadhë dhët vite imam lëk Normal, thotë, jam sprovuar me famë Del përshimu, sotë të na Tram dhët vjetë, thotë, jam sprovuar me famë Tim më dhët i ka Facebook dhe sprovuar muj me enalë Kuru qa u ba me tyje Ase a ketëri përshimot del Pes më të vet i ka Ka zënë për voja Dhe të më kamësu jeta Qka ka mujtë Dhe që ketë njerë me mësu jeta Hajtë ka do qëtë ka mujtë me mësu jeta Po edhe të të rrejtë mi pas Qka të kamësu ve jeta Qka të kamësu ti pes në lejtë ki lujtë loja Do edhe të rrinë gjasht dhe lujtë loja Qka të mësoj ti jeta A në të lezojna, huxum, zërë Këto fjarë kur ti lezojna Muz ban hu E i pa një 70 vjetë, në 70 vjetë, në 70 vjetë i mërë Allah unë gjithë dhe Ama jo, 15 vjetë i ka Ka thani ma Mahmedi, jam sëprovuar me famë Unë kam po njëzë vëzë, live Njëzë i 20 vjetët, shumë famë kam hëgjohë La haullë ve la kuët, illa billa Shumë famë, sënë e ma famë, oke okay. Allah në përmësot të gjithë dhe Ka thani ma Mahmedi, jam sëprovuar me këtë famë Pse më njofë i njëzë i, pasaj ka thani Unë kam dëshirë që të vdes Sabaj a Në këtë parën e dojnë, në këtë ditën, ja Cëli bineve zërë dëshiron me vdik Prej famës të madhe Së në duran famë, ja Në të dhe zë kjo është prej Prej gjerët të sa shkoj njëra me Njëra me e, Me tjetërën Khalit ibn Maadan el Kela'iu Thotë se Kur shtohëj të këtë njëri e, Dhe më thanë Halka, njerëzit që kanë qenë të praneshëm Në dersin e vetë I linë të ligeratat, shka ku i Frigë forma e vogla kushtoheshin shumë njerëzit edhe dhe kjo ka ndodhur po me i bigjozi kur ka pa me minja njerëz në ligjratën e vet i ka lan por disa dit ligjrata çka ku i numrit të mall të të njerëzve dhe ka thon i ka thon disa talebeve të vëta nxënësave të vet kur ngandom pse e lave ligjratën ka thon më shkoj ndërmend me diçka para mendot ditën e qiametit të gjithë këta më shpëtuë e unë më një zonë ande ka thon o oh allah nëse më shtin zanë, mos ju kalzo atin me. Që mos thoin, na hinëm gjennet, e aish këna pruni këtu, pas ka jin zanë. Këllëzër ka qenë brej, do asë, butë që në ka bo për Allahun, subhanahu, subhanahu, vete ala. Gjithashtë të lëzër, ka ardhë nga shumë brej, djetarës e si kanë pasë prik nga numri i madhë, i njezër që kanë ardhë në mezlisët, në mezlisët e e, e tëre. Ka Eyub, ëh, e, e, e Seghtayan dhe Hammad Ibnu Zejdi, ka ar, se kur ka dal për ligjrat apo kur ka dal për shtëpis, ka ndjek njerëz shumë. I ka gjuar njerëz shumë. Prapa, edhe i ka thën një ditë pas ditëve, ka thënë mos mukan, që Allah e din se un e urrej me zemër këtçka po bëni ju, që po m vjen prapa, ka thënë do të isha frigues Allahu azbet hidhrimin e tim mbi mua. Kan nga Hammad Ibnu Zejdi. Kër ka dalë për i dere, njështë i ka shku prafa Ka thonë, vallaj, mësme dit Që Allah u e din Se une e u rejket që ka e në t'i po ju Ka thonë, kam vrikës Allah e zbri t'i dhimin e tim bimur Nga fama e madhë që ka pas Në, në mesin e, e njerëzve I ka thonë Një njeri Bishër el hafit I ka thonë, ma jep një porosi Ma jep një porosi Ka thonë, thon, e khmil dhikra Ka thonë, e khmil dhikra Ka thonë, e khmil dhikra Ka thonë, e kh Mbuloje famën të anë Musubani famë shumë Pra e khmil, hamë, i thonë Kërti nuk lemu shtri fama Nuk lemu mushtri fama Ka thonë mës kërkomu të shtri e emri Ka thonë dhe hapastr Hanhalon Kjo ka thonë është porosia Porosia ime Gjithashtu dhe zër ka ardhë nga Ata imni muslim Gjithashtu ka ardhë nga e sufjan e thori Se kanë thonë I ja keve shuhra Ki kujdez nga fama sa fama bazëri prish njerëzit. Pastaj tia shaj, sum bon sabër. Pink ti misioni thot, "Ha inshallah mos mund të thien çka ti misioni cetat. Ha edhe çdo mos po dal, edhe pastaj ai më bota sikur pianeci si për raqien. Veç do kaçev dale vazhdimisht pse? Se bëhet objekti i famos. Edhe bota i vart për famën e vet. Dhe kjo vazhdon prej smundjeve çot i kanë llogaritur të parët e muslimanëve. Ka ardha ibn Muhajrizin se ka thënë, "Allahumma inni es'aluka dhikran khamila." Ka thënë, o oh Allah Unë e po të kërkoj që emri jenë Mës të përmejnët A më në pa më dhe zë në këtë doa Më dhe në oh Allah më së njofë e kërkush Problem, sepse në këna qefë Më njofë, në këna qefë njëzit Me, me e ditë se uh, Këshemi Ka arë nga fadhalë Ibnë Ubejt rah, Rahimahullahu Teala Se uh, I kanë thënë Na jebë këshila Ka thënë, mba i menë Tri këshila Mba i menë trikshilla për mua. Ka thon Allahu ka më dhënë bërçet, naçka po ta tham. Ka thon e para, nëse mundesh që kur kush mos më të njoft, mos e mundesh që kur kush mos më të njoft, bënje. Ti nhi ata mos njohen. Një, ka thon nëse mundesh me ngu e mos më fol, bande. Shkopi do sa trova. Fadale in ubeid. Ka thon më i më trikshilla, apo do kshillo? Ka dhën e para, nëse mund është ti mi njofë njerëzit, ata mos me t'jofë, baje, e dyta, ka dhën si të mund është veshë ngo, hiqë më s'folë, ti veshë ngo, ngoj i krejtë, ti më s'folë, ka dhën nëse mund është që ti mu ullë me zlisë të dikush, me ngu, e ti mës me dëshiru me t'artë të tinë me zlisë, ka dhën bëje, pra shkoj i dikujtë dhe... Rritja numrin, ama mos kërkon se ti me turrit numrin. Ka thënë çto tu triat, nëse i ban, ka thënë Allahu ka më dhënë dobi. Ama këtu janë shumë trana më zon. Mi njoft e mos më njoft, më ni e mos më fol. Mu ultë dikush e mos më pas dëshir më. Me artë të dikush, ka thënë kjo është për asoj që të ban dobi, me lenin Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ka thënë Ibrahim ibn Adham, se thoshte, kush e kërkon ilmin për Allah, patjetër e ka me dash mos famën mbi atë se mbi të njohurit tek njerëzit. Pra, nuk ka asnjë njeri që elip elmin për Allah, vetëm se më shumë do mos u njoh sa u njoh. E to pa ul i thonë me me u ngrit mbi, me u ngrit brej, mbi, mbi mbi të tjerët. Gjithashtu, ka urdhër nga Muhammed Ibn Ala, se i ka shkruar letër Muhammed Ibn Yusufit, i ka thënë O Allahu jam, kush e don Allahun, s'do me e njoh njerëzit ku shedal Allahun nuk don me e njeoft me e njeoft e njerzit gjithashtu me zot ka ard nga e bilhasin Abdul Wahid rahimahullahu taala i cili ka than ka than fama es e meta e ka than fama es si e meta se secili elip vini Një re fama ka than es defekt ves e meta do wan e jumtuma ka than ma ket e lipin ka than Mos munofto rahati e madhe, ama keti ruhan. E di tash kundërta. O shehoj, a di sa rahaton njeri kur s'nje gurgush. Shi pundhin e natjeton jetën e vet. Ka thonë e kundërta te njerzit tosh. Foma e ran, ato e lipin. Me ne rahata mos më njoft kur kush ka thonë keti ruhan. Keq kur kush ka qef mos më, mos më e di. Kjo ka thonë ka tafarat e e muslimanë. Gjithashtu ka thënë nga Abdul Saman ibnul Abdul Warith se Ka thanë një dit për jetër kër e kam pa duke qajt I kanë thanë pëse po kanë Ka thanë krejt gjamija e madhe E kam mor vesh emrin tëm Ka thanë krejt gjamija e madhe Gjamija me e madhe në vend që e kam basë Ka thanë e kam mor vesh se kush jam unë Nuk kanë dash mu dit të kë njerëzit Gjithasht të gëzër ka arë nga Omer ibn Abdul Azizi Prej khalifeve të, pa, të, të drejtë të muslimane Pas khalifeve të pare të kë oma ujtë Omer ibn Abdul Azizi i cili ka thon nuk më pengon nga të folurit e shumt pos friga e knaris ka pas ilm pos e ka nuk i ka vënë përvarsi më fol pse kan thon nuk flet ka thon mua nuk um pengon me vol pos se domon që të bën knarar të të bën me më ungrit në në shkallë të knaris gjithashtu dha zot kanë nga Hasan al-Basriu i cili ka thon kum shoqëruar njerz Dhe kjo ka shëshru sahabët për nga meri sallallahu A.S. Thot, kom shëshruar njerëzi Dhe disa prej tëre Ishpachej urësia Nëse do të fliste Me ta Do të i bënd të dobi Dhe do të i bënd të dobi e dhe të tjere Ka thonë mirë, po nuk fliste pos Nga frika prej famës Pra thos, thot, thot alësa në basurio Unë këm pahë disa njerëzi Ato me bame folë, ketë urësia në dherin Shkat folëja që dhejnë anë Një fjalë, një lir. Gjallabo nuk folke. Pse nuk folke? Ka thona më ba më pasfol, edhe vetëse kishte bodubi, edhe tjetër. Thotë mirë, po nuk folke se sdo kemu njëu. Sensa njerëz thonë, kush e ka thon kët fjalë? Filani. Ish po njëu qysh. Pastaj ka thon, unë kum pa njerëzi dhe këllë do të më mor me shpjegim në kontekstin e vet. Ka thon unë kum pa njerëzi, të cilët kanë kaluar rrugës i kanë pas disa pengesa në rrugë. Edhe ka dashme larguë, kur e ka pas atë pa dikush se ka larguë. Pse që mësë mës shifët Ka kalu rrugës, ka tash me ek një pengjes Kër e ka pas që njës përgjojnë, e ka lau Për më rrujt Për më rrujt, sincerit e Minë një ardhët, filani i hek Këto pengjeset e rrugës E kjo filanë të problematike Në zemën e, e njeriut Gjitha është të dhe zërkarë nga Ibn Sirini e, e cili ka than Thebit elbunenit I ka than, nuk më pengon Që të ullëm me juve në mezlis Po që friga e famas pos priga e, e famës. Dhe shino dhe zhjo që ka arnë nga maëmër i cili të regon për e jube si këtajani. Ju e linës e cunejti në Bengameri, së në qëllim ka arnë shkurtimi i teshave, e, petkave që vishën. Pra mos me ta prek, nëmonë kamën, atë kocin e kamës. Ka arnë nga e jube si këtajani edhe i cili të zogi i kamës e shlonë të petkun pak ma poshtë. E shlonë të petkun pak ma poshtë. Po pra, nuk i mand të shkurta, po i mand kët gata. Edhe i kanë thënë, pse pe i mautit gata, ajo duhet më konë me shkurt? I thon, e të liohu më fit të shmir. ka thënë, "E shuhratul yawm fi teshmir." Ka thënë, "Sot bash i njohshëm kur i shkurton, jo kur i zgjat." Ka thënë, "Në budut kundaftë." Dhe me këto transmetime, do të them se këtu nuk e kemi temën, ose këtu temë e xhan, me këto transmetime e kanë komentuar në numri i madh i dietarëve muslimanëve hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkurtimin e petkave. Sa ajo ka qenë për shkak famës të arabt. Arabi kur ka dashë më bëi i nhufshëm, e ka shlupetkën. Pandollët i ka shluar zzag. Eveçojmë ka thonë, "Shkurtoni petkën atë Juve." Po mos u vani më nevojë si këto. E Juve se si kta janë, mos i ka kaloni vakt te tabenët, i kan thon, "Ti pse s'pëshkurton kët pandollën? Pse belet gat?" Ka thon, "Po sot i fam shumë çish bash, sot shkurtu e shkurtua atë zgat." Po bash te zgat to to e shkurtu ka famun sjam te lip famun jam te lip jam te lip mosu mësë mosu kjo es sot do qesu sho plot me njerze vorzhemo ma mame ne mad bohet kur e ban nisunacesa kurse gabon domo qe ti duj muh jam jam, jam ngrit manal andaj shikosh e ju besh xhiane ju besh xhiane doze los preditor te majt muslimanin in lezon dhe kërko për ta andaj ka thon ka thon po e zgjati po mos mu boj famun shum Asot sa njëzëve zëri bëjnë Disa fepë dhe pra Që prejash duken fejës A ma i ban për famë ato A i ban për, për famë ato Dhe pasaj thot e u dhu billah Për famës Thot që i khullu islamu të e mirë Rahimahullahu tjala Thot Wa tuk rahu shuhra të minë thijet Thot që i khullu islamu të e mirë Rahimahullahu tjala Në përbledhe në fetëfavet të tina Thot është e u rryër Që të vishën tesha Që të bëjn Ka thonë dhe ajo është e cila është e zgjatur jashtë ta adetit dhe ajo e cila shkurtohet jashtë ta adetit pra që është duhet vëzën më vëzë njëriju që është është adetit që është adetit a po a në të zë që kur platëve njërëze a e me ndonë zë përshemun mishlu flok të gata së nëti pengamberi së nëti pengamberi së nëti pengamberi përshemun me i veshët vëzë, e pengamza, dhe shebejon sam. Jo, nuk ka thënë më sam, as do të zgjallë vie, as çloi flokt, as këtë to i gabon më sam në kontekst të caktuar të arabëve. Çka ka thënë pejgamberi sam diçka ashtu është e keq, saka do munden të kundërtën. Bane të të kundërtën. Andaj shiko më sam. Pejgamberi Alaihissalatu Wassalam, për shembull, kur i ka patur agjërua 10 Muharram, shatën ditë të Ashurës. Kur i ka patur agjërua yhudit, i ka dhënë sahabeve vetë ni psa agjëruan, psa agjëruan ka qen jalla sullall qtopa xhuroi kandiden e 10 të Muharremit se në çike dit Allahu i ka shpëtuar prej faraonit. Ka thënë se un jam mahqli majru. Un jam mahqli majru që ditë, sesa këta. Ka thënë se kam imon mot, apo skapas imon li sallallahu alaihi wasalam, ka, ka thënë se kam imon mot, ka me xhuruë në ditë para ose në ditë prapa. Pse? Mi kundërshtua. Mi po dietash çfarë kan thënë? Çfarë kan thënë? Nëse xhurojnë veç 10-ën e këtij taman se ka da është një shku kundër jehudive. Në mosë ja ulajë me të atyënën, por ta të ndryshoje. Andaj, petkat, arab, i kanë shlu shumë. Tho që i hrësa më dhe mija. Nëse një petk, i cili delë prej adetit, caktumë, nashma nash ma, ma gjatë, nashma shkurt, nëse dë banë mu njoft, ajo është me kru. Ajo është me kru dhe nuk është e, e pëlqyër. Tho, sepse të parët e muslimanëve, I urenin dy famat Ajë cili e një shlon petëkun shumë Dhe ajë cili e një ngrenë teper Këtë i po dëso më shorët se i banë Ka dalë o vajtë Shunet Në zogë më së me prek. jo, të prekë A më jo Ti të do është E shtërëngonë e shtërëngonë e shtërëngonë mo Dhe mu ka nuk ka krypë mo A na i duhet një riu me më mërë Një mesatarë o vëzër Qikotë të që ka thoshe Ikhurës a më të më të mje Të part qallon këtit më shkurtojnë më bot fam shumë. Unë e përshlloj pat. Mos mos ty bin si njerëzve. Atësh govë der kit këto janë domthon vepra të holla që ata i kanë përcjell me me zemrat e tyre. Gjithashtu dher ka ardha nga Abdulrahman ibn Yazidi se i kanë thon Al-Qamas. Etu Al i Al-Qama e kamsu te Ibn Mas'udi radiyallahu an. I kanë thon pse s'po ulesh me xlisme na ligjëru hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duajm pyetje ti na përgjigjesh ka thon sepse A të uvejt dikush që janë ma pakidishëm se ti A po, që kusë që pëllot për njëzve E kanë këta dhe zërë Thotë, kur folë filani, e pse ti jo Që i ka thonë, alë këmes Ka thonë, ajde ti ka thona Se atë u ka thonë, dikush ka A shumë ma pak se ti në dije I ka thonë, alë këme Ka thonë, më smukan që frigona prej famës Fama e banë problematike këtë kët pun Ka i një ditë për ditëve Aja i ima Mahmelit Te Ahmed ibn Hambayl, rahimahullahu ta'ala. Ati ka thon o djali vllavit tem. Ka thon pse e ki kët kët mërzit dhe pse e ka çu në mërzit i Brengost. Na voi Mohamed ne Mohamed vaza qe voren historinë vet se ka vizitu tek ai halli i mërzitshëm. Në shumicën e rasteve u kanë i mërzitshëm, jo nervoz, njerzi ngatrojnë. Mërzitshëm, është mirë me hallin e vet të të menduari të shumë të uh, Allahun xhel xelal. Dhe ka ngrit kokën edhe i ka thon: Ya ja, ammu Ka thonë mirësia është për ata i cili Allahu s'ja ka mundë cu më njoftë Pra të mu kanë vendë temet e këshedit Njerëzi me mi dhe A dhe zë kanë arë taj Vëq kur ka vdhek Kërë kanë falë gjënazën ja kan fal Një milion e gjëshshin minjeron Një milion e gjëshshin minjeron ja Një milion e gjëshshin minjeron Një kanë falë gjënazën E ka shkrujt Në safë-safë më të vakili Khalifej ka shkrujt Me, me, me njerëzi ka shkrujt Edhe ka dal 1 milion e 600 mijë njerëz. Atë ai au shkrinu shumë njerëz, njëri, mia vol, kaç. Supozoje Xhim sa këtë ne ka ndashmë taku me kët. Sikuçi ke vërmend, edhe krishterë ka ndashmë taku me Muhamedit. Çfarë që ka ndash, si ka qenë njëri devotshum. E sotë do ka gatru këjo. Do ka gatrua. Ai thot, nuk do të më dashh pos katër vjet, ai pesë do ta dush me të kishit dhe më kontrollu ti. Pse më dashh di pesë vjet. Ato që për smujeve. I Muhamedit ma e ka ndosh në dunjallë. Qort prifti ka thon konas na kurë shokët tjetri. Honi devocion me zot. Dhe kështu ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam. Jeshën kanë nejt pa e pa. Ajsë si ka besuar? Sun kanë nejt pa e pa edhe se nuk i ka besuar. Për ambulsisë që ka pas pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam. Dhe i ka thon uh, axizvet, ka thon oj. Uh, ka thon mirsi ja pra ti rirahat, se si e i fam shum. Amërzia e ema është prej prej kësaj fam e cila Në ka sëpërvu allahu gjelë gjelala Ka, Gjell ka arnë nga imam shafia i u lezër Rahimahullahu tjala I cili ka than Kam dëshirë që të gjithë njerëzit Tamsonin këtë dje që e di unë Dhe të shkruanin ata Dhe kur kush më së thoj e mora pre shafia i u Për, Nuk kam dëshirë unë me më thanë dikush E mora ilmin prej shafia i u Gjithashtë të lezër Ka arnë nga suhnuni I cili ka than Kane ba adhume më da Juridu e jetë kelle me bil kellime ka thonë shumë për e të parëve të muslimanëve do shironë të me e thanë një fjallë e nëse do të thonë të do të përfitoni njërzit do bitë të madhe për e se fjallëve por a i nuk e folëte pse nga friga e krenaris pra kur ta flet i posh njërzit nga kjo frik s'ka folë kjo dhe zërë është sinceritet i madhë prej anës e këture muslimanëve kjo dhe zërë ka dhe të tjera prej fjarëve që i kam përmen djetarët e muslimanëve. Na për këtu për e ndërprejmë për shak se edhe koa kam barue. Me kaqë për e përvëndojmë këtë kapitul, këtë kapitin e të sinqeritetit, ku do të vazhdojmë pasaj me lein Allahu te barekehu teala që të flasin për disa për adhurim edhe veprave të tjera të të zemrës, elusi me Allahun xhel xhelalu, që Allahu te barekehu teala na ban për të sinqeritetave, na ban për ato të cilat veprat i bojnë në kërkimin e kënaqësisë së Allahu xhel xhelalu, elusi me Allahun te barekehu teala, që Allahu xhelaloti pason zemrat tona, ti ban të pastra në kërkimin e Kënë atësi së Zotë i Gjellalu dhe fëtire së ti të madhe, e lusim Allahun të bare, kjo e talë që Zotë i unë Gjellalu, në mundësën që të mësojmë nga livri Allahun nga sëneti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, nga fjalët e djetarë dhe imamëve të muslimanëve, e lusim Allah unë gjeluar që ati kuja kemi qëluar, ajo ka shenë prej Allahot, Allahot nashpërblen, e kuja kemi gabuar, ka shenë prej meje, edhe prej shëjtanit, e lusim Allah unë që Allahot në fal, e kulu qavli hada, vë staghfirullahi li ullekon, vë staghfiruhu, innehu hurga fur rahim, walhamdulillahi robbil alamin.